ישעיה, פרק נ"ח קרא וגרון, אל תחסוך, כשופר הרם קוליך, והגד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטותם. ואותי יום יום ידרושון, ודעת דרכי יחפצון, כגוי אשר צדקה עשה, ומשפט אלוהיו לא עזב, ישאלו ממשפטי צדק. קרבת אלוהים יחפצון. למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. הן ביום צומכם תמצאו חפץ, וכל עצבכם תנגוסו. הן לריב ומצה תצומו, ולהכות באגרוף רשע. לא תצומו חיום להשמיע במרום קולכם. החזה יהיה צום אבחריהו, יום ענות אדם <אח> נפשו? <אח> <אח> <אח> הלחוף כעגמון ראשו ושק ואפר יציע? הלזה תקרא צום ויום רצון לאדוני? הלא, זה צום אבחריהו, פתח חרצובות רשע, הטר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשים, וכל מותה תנתקו. הלא, פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכסיתו, ומבשרך, לא תתעלם. אז ייבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח. והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. אז תקרא, ואדוני יענה, תשווה, ויאמר, הנני. אם תסיר מתוכך מותה, שלח אצבע, ודבר אוון. ותפק לרעב נפשך. ונפש נענה תשביע, וזרח בחושך אורך, ואפלתך כצהריים. ונכחה אדוני תמיד, והשביע בצחצחות נפשך, ועצמותיך יחליץ. והיית כגן רבה וכמוצא מים, אשר לא יחזבו מימיו. ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ.